السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وفينا استعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم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 riwayat daripada abil fadl al-abbas bin abd al-muttalib radhiyallahu anhu kata dia saya hadir rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari hunain falazimtu ana wa abu sufyan ibn al harith bin abd al-muttalib rasulullah sallallahu alaihi wasallam فلم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء فلما التقى المسلمون والمشركون ولا المسلمون مدبرين فاطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقب بغلته قبل الكفار وأنا آخذ بلجام بعضلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكفها إرادة أن لا تسرع. وأبو سفيان آخذ بريكا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة قال العباس وكان رجلا صي فقلت ب صوتي أين أصحاب السمرة فوالله لك أن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك فاقتتلوا هم والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار ثم قصرت الدعوة على بن الحارث بن الخضرج فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتقاول عليها الى قتاله فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حين حمي الوقيس ثم اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصايات فرما بهن وجوه الكفار ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هزموا ورب محمد فذهبت أنظروا فإذا القتال على هيئته فيما أرى فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كبيلا وأمركم مدبرا au kama qal hadis sahih riwayat imam muslim Pak penakan nabi yang bernama al-abbas bin abdul muttalib radhiyallahu anhu menceritakan kata al-abbas Aku sama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam turun dalam perang hunain ini ayat ni kita akan baca di masjid Tuhan abdullah sana lihat bulan yang akan datang ini hadis yang berkaitan dengan ayat itu. Al Abbas, pak bendagan Nabi, dia kata shahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum Hunain. Dia kata sewaktu waktu berlaku perang Hunain, aku berkesempatan turun perang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falazimtu ana wa Abu Sufyan bin al-Harith bin Abdul Muttalib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falam nufaridhhu. Kata Al-Abbas aku sama dengan Abu Sufyan bin al haris Kami dua tak berenggang daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perang tu kami dua tak tinggal Nabi. Apa jadi kami dengan Nabi malam nu sekali-kali kami tak berpisah daripada Nabi SAW alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu Dan adapun Nabi SAW alaihi wasallam sewaktu turun dalam perang Hunain itu Nabi naik keldai putih. Bagladin lahu bayda. Nabi naik seekor keldai iaitu keldai putih apabila melpaqal wal mushrikun walla muslimuna muddhir bila perang bermula bila bertembung saja antara orang Islam dengan orang musyrikin ni bila berjumpa saja tentera Islam dengan tentera kafir ni tentera Islam ni pakat lari habis Begitu entah nak kita dah sebut dah sikit awal tu di masjid tuan nabilah tanah lihat Perang Hunayn, dia berlaku selepas daripada Nabi SAW buka kota Mekah. Dan Nabi daripada Mekah hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, tahun yang kedua lebih kurang macam tu, Nabi balik semula, maik ke Mekah untuk nak membuka kota Mekah. Nabi balik maik tu diikuti oleh sahabat-sahabat muhajirin yang asalnya Mekah pergi ke Madinah bila Nabi balik ke Mekah mereka ikut balik sekali dan juga bersama dengan sahabat-sahabat ansar orang Madinah ikut sama dengan Nabi Mai masa hari Nabi nak balik membuka kota Mekah bila Nabi SAW sampai di Mekah Nabi boleh buka kota Mekah ni tanpa berlaku tumpah darah setitik darah pun tak tumpah orang-orang kapiang Quraysh tunduk menyerah kalah serendah di depan Nabi SAW sebaik baik sahaja Nabi SAW boleh menstabilkan keadaan Mekah Dan, daripada negeri yang diperintah oleh Kapiang Quraish kemudiannya Islam masuk Islam memerintah Mekah nak boleh kestabil ni ambil masa bila negeri ini dah distabilkan oleh Nabi SAW, tiba-tiba dengan cerita musuh nak maizram. Nabi SAW bila dengar musuh nak maizram, Nabi pun siap orang untuk nak menemui musuh, untuk nak bertempur, nak berhadapan dengan musuh di luar daripada Mekah. Maka Nabi SAW dengan tentera yang paling ramai dalam sejarah perang, yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perang hunainlah Islam mempunyai bilangan tentera yang paling ramai. Dalam banyak-banyak perang, perang hunain adalah perang yang tentera Islam paling ramai. Nabi pimpin pasukan tentera Islam yang paling ramai turun bin noktahan musuh daripada rempuh masuk dalam Mekah. Oleh kerana terlampau ramai tentera Maka sebahagian daripada sahabat Nabi yang jadi anggota tentera ni Sudah berasa sombong Sudah berasa sombong, berasa kuat Berasa kita ramai Kalau perang-perang yang sebelum ni kita sikit pun kita boleh menang Ni pula kita ramai Jadi du ingat macam tu, sombong Kerana kesombongan itu Allah SWT bagi pengajaran dalam perang Hunayn, round pertama, tentera Islam kalah. Bila terkejut, kena ambush dengan musuh. Musuh dah tunggu dah. Bila Islam sampai, bila tentera Islam sampai di satu tempat yang bernama Hunayn. Hunayn ni daripada Mekah, nak pergi ke Paif. Dia duduk tengah jalan. Dalam perjalanan nak pergi ni, nak pergi cari musuh, tak tahu di mana musuh ada ni. Dalam perjalanan, sampai di Hunayn, dalam keadaan tak sanggah-sanggah, kena serah. Maka oleh kerana tentera Islam pun tak bersedia. Lebih-lebih lagi pula mereka dalam keadaan overconfident. Yakin boleh menang sebab terlalu ramai Allah Subhanahu SWT jadikan tentera Islam ni kalah dalam pusingan pertama. Maka disebut dalam hadis ni dia kata Wallal muslimun al-mudbiri Wallal muslimun al-mudbiri Maka orang Islam ni bila dah kena serang terjejuk macam tu bercanguk pakak lari. Sapa fiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarqud baghlatuhu qibal al-kuffar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pula bila tengok tentera-tentera Islam ni pakak pusing nak lari, Nabi lari dah sekali-kali. Bahkan dia perkemas lagi. Dia langgah pi betul-betul dengan musuh. Ni yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beralih tengok kiri kanan ni pakat bertempik lari. Nabi kok kata nak lari tak lari. Sebaliknya Nabi perkemas lagi. Nabi SAW alaihi pi betul-betul dengan arah musuh ada ni. Wa ana akhizun bil janibaghla tirusulillahi sallallahu alaihi wasallam. Akufuha iradata Kata Al-Abbas penakan Nabi Alaihi Wasallam, dia kata aku duk pegang kekang keldai Nabi ni, ni ha? tali hak buah di muka keldai hak buah di muka muka kuda tu Al-Abbas kata aku bila tengok Nabi ni orang lari dia lagi nak serbu pergi dekat musuh aku pegang tali hak kekang muka keldai ni aku pegang duk tahan takut bagi Nabi nak serbu pergi takutlah pasal orang dah tak ada Nabi nak pergi dia seorang Al-Abbas kata bila tengok keadaan Nabi nak serbu musuh ni aku pegang lijang ni aku pegang kekang yang dipakai pada keldai Nabi naik ni aku pegang duk tahan tak bagi Nabi pilaju sangat Wa Abu Sufyan akhizut bi rika bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manakala Abu Sufyan pula pegang keldai tu duk tahan tak bagi Nabi pilaju laju sangat ni yang kata Nabi tuan-tuan di antara sifat Nabi-Nya ialah berani lari tak larilah walaupun dia tengok keliling semua orang lari dia nama kata lari tak terlintah dalam hati tak lari tak apa dia nak serbu pergi lagi sehingga kan Al-Abbas kata aku terpaksa pegang kekang kaldai dia manakala Abu Sufyan buat tu pegang kaldai tu ta'a bagi Nabi lepas pi serang-serang dia ke depan faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay abbas nadi ahbab as-samurah dalam keadaan macam tu nabi kata dekat pak menakan dia ya, dekat al abbas ni nabi kata nadi ahbab as-samurah wa al abbas kamu selu dekat semua orang-orang as-samurah maksud Ashab as-samurah ni maksudnya orang-orang arab quraisy yang sama dengan nabi pi bai'ah di bay'ah turiduan diangkat angkat bay'ah sumpah setia depan Nabi bahawa apa jadi pendapat tidak akan tinggai Nabi wak ni pun janji-janji lah bila maya jadi lagu ni tuang habis lah. Nabi kata dekat Al Abbas ni dia kata nadi ahabah samurah kamu tolong seru sat tolong riau suara kamu dekat kamu tolong riau sat dekat ahabah samurah ni dekat orang-orang yang pi baiatul ridwan dulu ni yang kata nak sumpah setia nak susah senang dengan aku ni kamu tolong riau kat depa ni sat suruh depa mai tolong kita Qala Al Abbas wa kana rajulan siddah dia kata maka Al Abbas satu orang lelaki-lelaki yang mempunyai suara deras. Maka Al Abbas pun kata, bi'a ala sauti dia kata aku kata dengan suara aku yang cukup kuat, aina ashabus samurah. Al Abbas kata mana pi orang-orang yang berjanji dengan nabi di, di bai'atul ridwan dulu mana? Mana dia orang hak janji nak susah senang dengan nabi ini mana? Dia kata. Dah, lari dah waktu lari dah. Tuan-tuan, kita pun samalah. Kita ni pun samalah. Tak kena lagi, derah lagi. Kan? Derah lagi. Tumbuk meja pun kuat lagi. Jerik-jergah pun derah lagi. Tersebut. Tak kena lagi. Sahabat Nabi pun macam tu lah. Manusia. Sama macam tu lah. Janji ni masa tak kena apa-apa ni. Janji apa jadi pun kami dengan Islam. Kami dengan Nabi SAW. Bila main lagu ni, pekat lari tinggal Nabi Nabi SAW kata dekat Al-Abbas Tolong saya ha? panggil ni Yang ha? lari-lari ni panggil maizat Peringat balik mereka Janji yang ha? mereka buat Masa bay'atul-ridwan dulu Panggil mereka sah Maka Al-Abbas dengan suara yang kuat Dia kata Aina Mana dia Dia kata orang yang janji Bay'atul-ridwan dulu dengan Nabi SAW Di tempat yang bernama As-Samurah ni Mana dia Fawallahi. Dia kata lakanna atafatahum hina sami'u sawti atfatul baqari ala auladiha demi Allah kata demi Allah aku nak habaq kat semua demi Allah dia kata adalah buak-buak yang lari tadi ni hak pada yang cabut lari tadi apabila dia pendengar saja suara aku tanya ayna ashabus samurah mana dia ashabus samurah Sebaik-baik sahaja depa dengar suara aku tu, depa rasa kesian. Jatuh rasa kesian dalam hati depa ni. Lari ni, lari-lari dengar, dengar suara tu, jatuh rasa kesian. Kata dia aqfatul baqari ala auladiha, seperti mana kesiannya mok lembu kepada anak-anak dia yang main nak menyusu tadi. Dia buat bandingan macam tu. Ha? lembu pun tuan-tuan dia ada rasa kasih sayang pada anak dia bila dengar bunyi suara anak nak minum susu ni mak lembu ni dia terwek dia terwek pergi dekat anak dia sambil duduk jilat belakang anak dia anak dia boleh hisap susu dia Al-Abbas nak buat perumpamaan sahabat-sahabat Nabi Hak pada mula nya lari ni bila dengar-dengar suara Al-Abbas panggil ni masing-masing patak pusing patak balik mai, mai kerana dengar suara tadi kerana jatuh dalam hati dia perasa kesian Patah balik semua pakat main ramai-ramai Fakalu Ya labaik Ya labaik Masing-masing sambil tu patah balik main ni eh? Masing-masing kata Ya labaik Ya labaik Kata dia kami akan mai balik Kami akan mai balik Masing-masing serbu masuk balik dalam medan perang Fakta talu wal kufa. Maka jadilah perang Antara mereka ni dan orang-orang kami Tu first round Dah nampak kalah lah Lari dah bila bunyi suara Al-Abbas ni Nabi suruh Al-Abbas jerit panggil. Bila bunyi suara Al-Abbas ni patah balik mai tu semangat berkali ganda daripada hak mula tadi. Begitu. Wa da'watu fil ansar yaqulun. Ya ma'sharal ansar, ya ma'sharal ansar. Summa qatrat ad-da'watu ala banil Harith bin Al-Khazraj. Kemudian Al-Abbas bila dah nampak Orang-orang Quraish ni, orang-orang muhajirin, hak lari ni dah mai balik, dia seru ke kepada golongan Ansar pula. Ansar orang Madinah pun lari juga. Bila terkejut tadi pakat lari juga. Seru pula kepada orang Ansar. Ya ma'asyaral Ansar, wahai orang-orang Ansar, wahai orang-orang Ansar, panggil balik. Bila dengar macam tu orang Ansar pun pakai batal balik pula, pakai-pakai mai bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala baghlati kalmutatawili 'alayha ila qitalihim. Maka kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam pula bila dia duk tengok dia duk nampak lambat sangat perang. Ha? duk berlanjutan, duk berlarutan perang ni nampak lambat sangat, mengambil masa begitu faqal nabi sallallahu alaihi wasallam hadha hina hamyal watis nabi sallallahu alaihi wasallam bila lu tengok perang ni nampak macam tak kesudah nabi sallallahu alaihi wasallam kata ini hadha hina hamyal watis nabi kata nampak perang ni dah sampai memuncuk dah perang ni nampak berkecaramuk sakanah nampak perang ni tak tahu nak habis bila ni nampak dahsyat Perang Uhud ni berlaku dalam keadaan yang sungguh dahsyat begitu. Summa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasayat. Nabi pun bila dah tengok macam tu nampak teruk sangat suasana perang ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil pasiat. Hasayat ni maksudnya batu-batu kerikil kecil tu, besar sikit pada pasiat. Nabi ambil farama bihim nujuhal kufar. Nabi baling Bika Allah kew orang kafir ni. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هزموا رب kata binasah semua orang-orang yang menjadi musuh Islam ini dengan nama Tuhan Muhammad Nabi kata dia ambil wasiat tu dia pergi fa zahabtu anzur fa idzal qitalu ala hayatih fi ma ara fa ma huwa illa an ramahum bi khatayati فما زلت أرى حدّهم كليلاً وأمرهم مدبرا. Nekta Al Abbas dia kata bila Nabi saw. Balin saja. Sedangkan yang Nabi Balin tu al sayat. Batu-batu kerikil, pasiak-pasiak aja yang Nabi Balin tu. Tapi aku dapat tengok dia keta musuk. Tukur, nampak lemah. Lemah dan semakin lemah. Nampak macam nak kalah lalu akhirnya wa amra mudbirah maka cabut lari habis semua sekali. maka akhirnya Islam menang dia dalam perang hunain muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian hadis itu hadis sahih riwayat imam muslim pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini ialah nombor satu tak sombong nah, jangan berasa kata kita kuat sangat dah ala sehingga menyebabkan kita bercakap jiwa sehingga menyebabkan kita berasa macam tersalah. Sebab sifat-sifat macam ni Allah tidak suka. Allah tidak suka orang yang terlalu sombong, orang yang berasa kuat sangat, orang yang jadi juak. Allah tidak suka sifat-sifat yang macam ni. Jauhi daripada kita bersifat dengan sifat-sifat yang macam ni. Yang kedua kita kena ingat, kalau hati kita lurus, kalau kita jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bantu kita cuma masa saja bila Tuhan nak bantu. Dia tak bantu dalam masa yang terdekat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bantu. Tak lama selepas daripada tu. Jadi kita sebagai orang Islam mesti ada satu keyakinan. Kalau kita buat kerja atas niat itu, atas niat kita nak cari keredaan Allah. Biar seribu manusia mencemuh. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu niat kita. Tapi kalau niat kita tak betul, seribu manusia puji Allah subhanahu wa ta'ala buang kita daripada mendapat rahmah dia ha? jadi pokok pangkalnya ialah ikhlas ketidak kita. kita, nak buat kerja yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan Allah bantu kita, mudah-mudahan Allah betulkan niat kita, mudah-mudahan Islam dibalikkan ke tempat yang gemilang, seperti mana sebelumnya Insya insyaAllah ha? kita menggunakan bahrul madi jilid Orang. Jilid orang. Jilid empat. Muka surat 62. Jilid empat, muka surat 62. Kita masuk satu tajuk. Bap maja'a fi sujudil Qur'an. Iaitu bak yang datang pada menyatakan sujud tilawah. Ia ya yakni sujud kerana Quran. Nah, ini kita ada kata sujud sajadah. Sujud sajadah ni. Jadi. Itu bak yang datang pada menyatakan sujud tilawah. Maksudnya sujud kerana membaca Quran. Yakni sujud kerana Quran. Ketahuilah sedaraku bahwasanya sujud tilawah itu telah datang syarak. Suruh buatnya. Ha? Sujud tilawah ni ataupun sujud sajadah ni sabit daripada suruh agama begitu. Dan telah dikeluarkan oleh muhadisin akan beberapa hadis yang mengisbatkan sujud tilawah itu. ulama-ulama ha? hadis kata sabit sujud tilawah ni daripada hadis Nabi. Dan setengah daripadanya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata hadis dia An Abdil Darda radhiyallahu anhu qala sajdatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ihda ashrata sajdah minha al najmi diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil orang dengan nama Abid Dardah kata dia telah sujud aku serta Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 kali sujud Tengah daripadanya ialah pada ayat yang di dalam surah an najm Ini riwayat hadisnya begitu. Abu Dardak kata, Seumur hidup aku, aku duduk semayang sama dengan Nabi SAW. Ada sebelah tempat dia kata dalam Quran ni, apabila Nabi baca ayat tu, Nabi sujud. Dan sujud itu dia panggil sujud tilawah. Begitu. Kata Al-Tirmili dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan Ibni Abbas dan Abi Hurairah dan Ibni Mas'un dan Zaid bin Sabit dan Amru bin Al-As. Katanya lagi hadis Abi Darda ini ialah hadis yang garis. Masalah dia kata sujud tilawah tu bagaimana hukumnya. Yang kata sujud tilawah tu apa hukum dia. Kata Imam Ash-Syafi'i di dalam Al-Um, kemudian daripada didatangkannya beberapa hadis. Yang jadi tempat dia mengambil dalil atas sujud tilawah. Kata Ash-Syafi'i bahawasanya sujud tilawah itu tiada ia wajib. Tak wajib. Begitu. Tetapi kami suka jangan ditinggalkan dia. Walaupun benda itu tak wajib tapi Imam Asy-Syafi'i dia kata aku suka kalau sekiranya kita jumpa ayat sajdah kita sujud. Pasal apa? Pasal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kerana bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dia pada surah An-Najm. Dan meninggal ia. Ha? dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila jumpa ayat-ayat sajdah ni Nabi sujud. Tapi ada juga kalanya Nabi tidak sujud. Ha, maka daripada situ, ulama' buat kesimpulan bahawa sunat sujud. Sunat sujud. Kalau tak sujud, tak jadi berdosa. Pertama apa? Pertama Nabi biasa tak sujud. Tapi kerap kali Nabi sujud. Ha, dia macam tu. Kata Imam An-Nawawi di dalam syarah Muslim. Dan sesungguhnya telah ijma' ulama' atas sujud tilawah. Dan iaitu di sisi kita dan di sisi jumhur sunat. Tiada ia wajib. Dia ulang lagi sekali. Benda ni sunat. Bukan benda wajib. Dan di sisi Abi Hanifah radhiyallahu anhu wajib. Yang tiada fardu. Atas istilahnya pada perbezaan antara wajib dan fardu. Di sisi Imam Hanafi. Mazaq Hanafi. Dia kata wajib. Tapi tidak fardu. Maksudnya dituntut sangat-sangat supaya sujud bila jumpa ayat ni dan iaitu sunat bagi orang yang membaca dan orang yang mendengar bukan saja orang yang baca tu bahkan kita yang dengar dia baca ayat sahaja dah pun sunat kita sujud dan disunatkan pula bagi orang yang tiada pekak, yang tiada mendengar, ia akan bacaan sajadah. Tetapi tidak dikuatkan pada haknya, akan sebagai kuat pada hak orang yang menanti dengar. Ada kita demikian juga, orang-orang yang telinga tak apa dengar misalnya. Bila tengok orang sujud, orang baca baca Quran, orang sujud, dia puturut sujud sana. Walaupun telinga dia tak dengar, orang baca ayat apa jadi? Atih apa? Atih menghormati. Dia ni sujud, mesti sujud tilawah. Begitu baik bab maja fi khurujun nisa ila masjid ni pula dia umayyah tajuk lain terus dia kata bab yang datang pada menyatakan keluar orang-orang perempuan ke masjid boleh tak lihat orang, -orang perempuan mai masjid kerana nak mengaji kitab nak mengaji Fardhu dan sebagainya boleh ke tak boleh ketahuilah saudaraku bahawasanya perempuan-perempuan keluar pergi masjid itu diizinkan oleh syarak manakala cukup syaratnya ha orang, orang perempuan boleh pergi ke masjid kerana nak mengaji dan sebagainya, boleh. Tetapi dia kata ada syarat yang mesti dipatuhi. Seperti yang lagi akan datang kenyataannya. Dan di sini telah mengeluarkan oleh Imam At-Tirmizi satu hadis yang menunjukkan at harus keluar perempuan-perempuan ke masjid. Dia ada hadis yang menunjukkan orang perempuan harus pergi ke masjid. Kata dia An-Mujahid radiyallahu anhuqad. كنا عند ابن عمر رضي الله عنهما فقاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن للنساء بالليل الى المساجد يرويانه من مجاهد katanya adalah kami di sisi sayidina Abdullah bin Umar bin Al hatta radhiyallahu maka kata bapak dia yaitu sayidina Umar telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam beri izin olehmu sekalian bagi segala perempuan dengan malam-malam itu keluar ke masjid. Itu dia. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab satu hari duduk depan anak dia dan beberapa orang sahabat lain di antaranya Mujahid. Tiba-tiba Sayyidina Umar kata, dia kata aku biasa dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata Orang-orang perempuan, isteri-isteri kamu, kalau mereka minta nak pergi masjid waktu malam, izinkan mereka pergi. Sina Umar kata, aku dengar Nabi kata macam tu. Nabi suruh kita bagi izin kepada orang perempuan pergi ke masjid pada waktu malam. Supaya sembahyang berjemaah sama-sama dengan laki-laki. Apakah lagi oleh anaknya yang bernama Abdullah akan kata bapaknya yang demikian. Lalu disahutnya sebagai kata mujahid faqala ibnuhu wallahi la na'zanu lahun yattakhizna qudaghala maka kata anaknya yang ni Abdullah bin Umar bin Al Khattab ha? anak dia ni anak sidina Umar yang bernama Abdullah kalau kita jumpa lah ibnu Umar ibnu Umar ni dia ni bila pak dia kata aku biasa dengar nabi kata nabi suruh kita ni suami-suami ni benarkan isteri kita tepi masjid waktu malam Abdullah anak sini nak umang bila dia dengar dengar pak dia kata macam tu dia kata demi Tuhanku jangan kita izinkan sekali-kali bagi perempuan ini keluar malam-malam. Jikalau ke masjid sekalipun kerana apabila diizinkan mereka itu keluar ke masjid malam-malam, nasehat mengambil mereka itu akan masjid seperti gombong dia kata, iaitu yani, tempat berkelip, iaitu yani, berselindung seperti katanya ia hendak ke masjid tapi ia lain kiranya oh, dia buruk sangka kat orang perempuan anak Serina Umar ni bila pak dia Serina Umar kata Nabi suruh kita bagi izin orang perempuan pergi masjid malam-malam dia tak setuju dia kata kat pak dia, oh dia kata demi Allah, dia kata orang oh, perempuan tak boleh kita duduk biak depan pergi masjid malam-malam. Pasal apa? Depan ni kalau kita bagi depan pergi masjid malam-malam, depan nanti jadikan itu sebagai alasan untuk depan nak pergi ke lain. Dia kata. Dia habangkan lelaki dia nak pergi masjid. Pergi pasal malam banyak oh dia kata tak boleh dia kata saya tak setuju saya tak setuju kita benarkan orang perempuan pergi masjid malam-malam saya tak setuju dia kata akhirnya dia tak katalah ini tidak adil dia tak kata macam tu kan <laughs> ha? saya tak setuju dia kata kalau nak bagi orang perempuan pergi masjid malam-malam sebab apa? sebab mereka ni suka mengecoh mereka ambil kesempatan kita bagi mereka keluar malam untuk pergi masjid mereka hanti keluar pergi ke lain dia kata macam tu faqala fa'alallahu bika wa fa'ala maka apabila didengar oleh sirina umar akan sahut anak dia yang demikian maka berkatalah sirina umar dengan marahnya memperbuat allah kiranya dengan denganku dan memperbuat ia dia kata perkataan ini pada arabnya adalah sebagai sumpah seolah-olah makna perkataan tadi dibinasakan tuhan akan dikau Oh, tu maksud perkataan tadi bila dia habangkan anak dia, dia kata aku tak ingat Nabi SAW kata kat kami dulu, Nabi kata orang perempuan kalau minta nak pergi masjid malam kena bagi dia papi dia bangkang dia bangkang, tu bukan dia bangkang pak dia dia bangkang Nabi, sebab Nabi yang kata boleh pergi bila dia bangkang tu dia bangkang Nabi pak dia kata binasa pak dia kata kat dia Fa ada ni Sayidina Umam terus kata kat dia binasa kamu. Aqulu qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam wa taqulu la na'zan. Maka kata Sayidina Umam aku kata kepada kamu ya Abdullah tadi ...telah bersabda Rasulullah SAW... ...dan kamu sahut kataku dengan kata... ...jangan kita izinkan perempuan keluar itu. Maka jadilah seolah-olahnya... ...kamu nak memangkah suruh Nabi SAW. Dia kata bukan aku kata. Pak dia kata. Hak aku kata tadi ni Nabi kata. Aku hang bangkang hang Nabi kata. Kalau hang bangkang hang bukan bangkang aku. Hang bangkang Nabi binasa hang kalau orang bangkang Nabi. Itu maksudnya. Tuan-tuan tengok. Sinaumahru, marah. Kalau orang tidur bangkang Nabi. Kita lah bangkang Quran tu eh. Bukan kata bangkang Nabi. Lagi cantik. Dekat bangkang Nabi ni. Berkenyah tu ada. Kita kata ni hadis Nabi. Nabi larang. Ni hadis fa'eh ni. Yang melarang. Buat benda ni. Apa dulu apa. Kita memang tak pernah peduli pun pantang larang yang Nabi sebut dalam hadis kita rempuh ikut suka kita aja, Bukan kata pantang larang Nabi kita kita rempuh. Hak Quran no kita langang. Hak Quran no. Kud kata Nabi ni manusia. Kita kata dia pun manusia sahabat kita aja Nabi takkan dia tak buat silam? Ada orang kata apa tu. Ada orang kata begitu. Dia kata Nabi Muhammad. Nabi pun Nabi. manusia selama kita. Dia kata. Takkan Nabi tak buat silap. Jadi takkan sampai kita tak alih nak bangkang apa Nabi kata. Ada orang cakap macam tu. Kutlah kata Nabi itu manusia dia nak bangkang. Allah subhanahu wa ta'ala tuhan rabbul alami. Dia bangkang. Demikianlah yang kata manusia ni. Manusia ni bila dia sampai satu poin kat dia sombong. Dia jua. Dia tak peduli siapa. Dia boleh siapa. Ikut sedap dia nak kata ke siapa. Ikut sedap dia nak hina siapa. Ikut sedap dia nak pelekeh siapa. Ikut sedap dia nak berjatuh siapa. Ikut sedap dia. Seolah-olah dia terlupa bahawa setiap kalimah yang terlucut keluar daripada lidah dia, dia kena tanggungjawab di depan Allah. Subhanahu wa ta'ala dia hari akhirat esok. Setiap kalimah yang terlucut keluar daripada lidah dia, dia kena jawab depan Tuhan esok. Betul tak betul dia jawab depan Tuhan esok manusia selalu terlupa tentang benda ni. Baik. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dia pun tersasul juga. Dia pun tersasul juga. Dia terlupa kata bapak dia hadap tu hak nabi suruh. Dia pi bangkang. Bila dia pi bangkang, Sayyid Umar tuih mas marah kat dia, Sayyid Umar kata binasa kamu wahai Abdullah. Aku kata tadi nabi kata, bukan pendapat aku, nabi kata. Kamu sanggup nak bangkang apa yang Nabi kata? Kalau kamu terus juga bangkang apa yang Nabi kata? Binasa kamu. Sina Umar kata macam anak dia. Kata Abu Isa, Tirmizi dan pada bab ini. Ada riwayat daripada Abi Hurairah. Dan Zainab. Isteri kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan Zaid bin Khalid. Dan katanya lagi. Bermula hadis ini. Yang hadis Umar ini. Ialah hadis yang hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan dia oleh muslim di dalam sahihnya ada dalam sahih muslim hadis ni. masalah dia kata keluar perempuan ke masjid apa hukumnya ah, ini dia nak bincang hukum kata Imam Nawawi di dalam syarah muslim bermula zahir hadis sebagai dalam masalah tadi bahawasanya kata dia jangan diteruah perempuan keluar ke masjid itu ialah dengan beberapa syarat yang menyebut akan dia oleh ulama. Ha, ulama, alim ulama bila baca hadis tu, depa menggariskan beberapa syarat. Bukan kata orang perempuan ni boleh keluar malam sesuka suka hati dah. Dia ada syarat dia. Yang diambil akan dia daripada beberapa hadis lain. Ulama buat syarat ni pembukang karang gitu dah berdasarkan hadis-hadis yang lain. Dan iaitu tiada ada perempuan itu keluar dengan memakai bau-bauan. Itu nombor 1. Orang bomba boleh keluar pi masjid dengan syarat tak sah pakai wangi-wangi. Pasal -wangi. apa? Pasal dia boleh menarik perhatian orang. Satu. Yang kedua dan tiada berhias dan bersegak-segak Nak pi masjid ni tak hendak segak-segak sangat. Pilih baju umbai tiga lah Nak pi masjid saja kan? Nak pi nak pi kuliah maghrib di masjid berpeluk baju ni pendap di ke badan seorang lelaki tengok ni okey bang tak matching. tukar pula ambil pakai helen pula, abang ni okey nak pergi misjid kan, okay. tu so, salah. bersegak-segak sangat, dan tiada perempuan itu yang memakai keroncong. tu so, usah duk pakai loceng-loceng apa kan, okay. pakai gelang kaki, nak main misjid ni bunyi ceng-ceng-ceng-ceng-ceng kaki menarik perhatian orang huh? yang ni, gelang kaki yang bergentar, ataupun tiada bergentar sama ada gelang tu ada loceng, ataupun tak ada loceng tak kira tu saya pakai macam tu nak pergi masjid ni dan tiada pakaian yang megah-megah terus saya duk pakai nampak hebat sangat dengan ada empat orang pari-pari belakang-belakang duk angkat dia punya baju melerak dia tu oh <tuh> my nak pergi masjid macam tu kan merepek banyak masyarakat kita lah ni hmm? buat kenuri kahwin pun dengan macam-macam nak ikut tu no lagu kristian duk tunjuk dalam televisyen tu no? orang Kristian nikah di gereja, ha perempuan tu pakai baju labuh meleret belakang ni, 4 orang 5 orang duk cempung baju dia tu. Duk. duk bawa nak heret masuk, orang Melayu pun buat jugak. Buat jugak. 4 5 orang budak-budak tadi ke mana kami ambil serulu angkat baju dia. Nak surutlah lah Betul ha? dah. Yahudi, Nasara dah kata dah depa ni kau mana pun tak reba kat kita ni hatta tattabi'a millatukum sehinggalah kita ikut millah dia kan Bahkan adalah hadis ni dia kata pula start dengan syibrat bi syibrin wa zira'an bi zira'in sejengkal sejengkal seherta sahaja kita akan turut depa start daripada sikit lepas tu ikut lagi banyak lagi banyak lagi banyak macam tu depa akan buat kita supaya kita rasa hebat dengan cara hak depa tunjuk tu rasa hebat rasa nak tiru Akhirnya dia pun berjaya. Macam tu Baik, jadi yang ni semua tak mau Dan dia tak bercampak gaul dengan lelaki laki Main masjid ni, dia ada Dia ada sempadan, dia perempuan duduk sana lelaki laki duduk sini, Itu sebab Tuan-tuan pergi Mekah Tuan-tuan pergi Mekah kan, petugas-petugas Di Masjid Al-Haram, apa semua masjid Masjid Madinah, tak tiada masalah lah Sebab dia asin tu Petugas-petugas eh? di Masjid Al-Haram dia cukup marah Orang kita ni Semayang pergi-semayang pergi berdiri satu sal Laki bini itu semayang sebelah-sebelah. Bila main hak petugas Saudi hak jubah putih serba merah ni. Dia main dia marah lah. Kadang-kadang dia pegang tangan hak lelaki-lelaki ni. Dia heret pergi ke depan. Dia kata haram, haram. Dia kata. Kan? Tak boleh. Tak boleh kita pergi semayang duduk sebelah-sebelah lelaki-lelaki perempuan. Memang dalam Mazhab syafi'i pun hukum dia haram. Tak boleh duduk semayang sebelah-sebelah lelaki-lelaki perempuan. Tak boleh kan, jadi puak kita ni heret-heret dia pergi bertahlih boleh, main duduk boleh sekali, dia takut harap pelari bini dia <tuh> kan, orang bukan masalah tu, masalahnya tak kena dari segi hukumnya tak kena ah, maka dia kata, kalau nak pi juga orang perempuan nak pi masjid, tak sah dia pergi buat lagu tu, macam hadut jadi kebanyakannya di masjid mesti diharam ni eh. hidup semayang sebelah-sebelah, bercampur buih, selang-selang, dalam soal tu laki-laki-laki-laki-laki-laki, perempuan ada sorang lepas tu laki-laki-laki-laki balik -laki, perempuan pula sorang, berlaku macam tu. Dia ikhtilat. Dia antara lelaki laki dengan perempuan ni. Tak boleh. Dan jangan ada perempuan yang keluar itu muda. Dan seumpamanya daripada perempuan yang jadi pitnah dengan sebabnya. Jangan orang muda ni keluar pisau-sorang di api masjid. Kerana mendedahkan diri kepada pitnah. Macam tu dan jangan ada lagi di jalan-jalan itu barang yang takut membawa kepada kejahatan dan seumpamanya pastikan daripada rumah dia nak main masjid itu tidak ada kemungkinan berlaku benda jahat maknanya perjalanan dia nak pergi masjid itu aman kalau nak kena lintas kelepas sawit apa apa ni apa pokok getah banyak dan sebagai tak sepilah, mayanglah rumah dan dengan kerana dia nak keluar seorang nak pergi masjid, nak lintas kelepas sawit seribu satu kemungkinan boleh berlaku di kawasan tu, tak penyakit jangan cari dan bermula ini tegah daripada keluarnya itu akan sebagai tegah makruh tanzi apabila ada perempuan bersuami ataupun bertuan pengulu dan dan lagi didapati segala syarat yang tersebut ha? maka tiada ada baginya suatu dan tiada baginya tuan penghulu nusia haram tegak apabila dapatinya segala syarat itu dia kata kalau syarat-syarat tadi semua dipatuhi kita memang keluar perjalanan elok kita pun tak berhia-hia dan sebagainya tak apa kalau tak memenuhi syarat-syarat tu, dia boleh jadi haram kita keluar pergi nah kita tahu dah kawasan tu berkemungkinan akan menimbulkan fitnah kita gagah pergi juga pergi jadi apa-apa kat kita mana kita dah dianggap sebagai bersalah begitu Baik, tajuk baru dia kata, Baik, maja'a fi karahiyatil buzaq fi salah. Itu Baik yang datang pada menyatakan tegah ludah dalam semaya. Ani tengah tengah duduk semaya, ludah. Maksudnya ludah-ludah adalah ke depan ataupun ke kanan. Ditegah oleh ugang. Ketahuilah saudaraku, berludah ni macam-macam rupa masalahnya maka sebelum diterangkan dia lebih dahulu diterangkan hadis yang menjadi ulama' mengambil hukumnya daripadanya ludah kan? kadang-kadang bukan ludah maksudnya ludah, ayat dia kita tengah semayang rasa sisa makanan keluar Apa apakah daging, apakah keluar, dia main duk lekat dalam mulut, kita nak baca fatihah berduk ganggu dengan benda tu, nak telan baca semayang nak buat guna kita buat lguna kita nak buang dia daripada dalam bulat kita tu. Kita petik keluar tu dia anggap dudang. Kalau arah ke depan ataupun ke kanan, haram dan berdosa. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita semayang ni mengadap Allah SWT. Kita mengadap ke arah Qiblat. Ke arah Kaabah. Kita mengadap ke arah Qiblat, Allah SWT doa du Du'ada di depan kita. Allah SWT kita tak hormat, habis hidup. Ludah ke depan tu menunjukkan seolah-olah kita tidak ada hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan dia ada cara macam mana nak buat apabila berlaku benda-benda yang macam ni. Baik dia kata dia ada hadis yang menceritakan tentang benda ni. Seperti satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia Antariq Antariq bin Abdullah Al-Muharibi radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza kunta idza kunta fil salah fala tabzuq an yaminik walakin khalfak aw tilqa'a shimalik aw tahta qadamik al yusra diriwayatkan kepada Tariq bin Abdullah al Muharibi radhiyallahu anhu kata dia telah bersabda nabi sallallahu alaihi wasallam Apabila ada engkau dalam semayang Maka janganlah engkau berludah ke kanan engkau Dan tetapinya berludahlah engkau ke belakang engkau Ataupun bertentangan kiri engkau Ataupun di bawah tapak kaki kiri Tapak kaki engkau yang kiri oh, Itu dia Kalau benda ni dia terbit main Itu sebab tuan-tuan kita sebelum semayang ni Disuruh gosok gigi dan yang nabi kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum biswak aina kulli solat kan ha kalau lah tak kerana benda ni membawa beratlah kepada umat aku nabi kata aku akan wajibkan mereka bersok gigi sebelum sembahyang ana elak daripada benda-benda macam ni benda macam ni bila berlaku dia mengganggu khusyuk dia mengganggu khusyuk dalam sembahyang berasa benda terbit saya di mulut nak kosong saya ikut mana jadi dia fikir boleh ikut ke mana atau benda dia petelan tadi macam aku nak luar boleh tak boleh saya tahu mengganggu khosok dalam semayang Sembarang benda yang boleh mengganggu kita khosok dalam semayang ugang tak ma sehingga kalau kita nak semayang orang nak buat kenuri hidang dah makanan suruh makan dulu Nabi suruh kita pergi makan dulu supaya bila dah makan semayang tak lagi hati kita lapang kita boleh khosyok dengan Tuhan. Kalau tak pi makan, kita main semayang dulu. Semayang, hati kita ada, ada di sana. Bukanlah kita ni kebulung sangat nak makan. Tapi dia duduk bau ni semacamnya dia main di hidung kan. Dia duduk. Bau macam korma. Ha, dia ganggu. ganggu. Itu mengganggu khosyok dalam semayang. Kan bau air. Nampak gula ikan sering ni malam ni. Ganggu lah. Jadi pi makan dulu selesaikan hajat kita tu dulu dah latang, tak ada apa dah mayam-mayam demikian juga Islam melarang kita semayang dalam keadaan kita nak ubah hajat dululah tak lagi dia kencim baca mayam, nak ambil ayat semayang nak rongkas reban, ayat tu pun jadi masalah nak rongkas reban lain tak lagi, nak ikat balik payah, mayam dulu, dia pergi semayang dalam keadaan duk tahan, nak, nak buang ayat semayang tentu tak kosong Rekan ayat pertama baca patiha, baca surah Rekan ayat kedua baca patiha, nak baca surah Rasa tak ada, nak tak lagi ke murah lah, pula Ganggu, ganggu Kita nak menghadap Tuhan, patutkah kita Bila buat lagu tu Kan, senak perut Eh, rasa senak perut lah. nak pi bilik ayam Tak lagi, mayang tu lah. Mayang gagoh semayang juga, punya cepat Semayang ni, pasal apa, pasal nak pi ke bilik ayam Tak maulah, kita nak menghadap Allah Ni dia nak latang Begitu kita pergi menghadap manusia pun kita buat lagu itu orang tak suka. Tak suka orang tak suka lah kita pergi duk jadi kalut, duk terpukar-pukar, duk terbuka, tak maulah macam tu. Al-Makai Islam tak maulah. Sebarang benda yang boleh mengganggu khosyuk dalam sembahyang. Bahkan. Bahkan Nabi SAW melarang imam yang mengimamkan sembahyang sedangkan dia dengar bunyi budak kecil duk teriak bunyi budak kecil duk teriak, dia memanjangkan semayang dia Nabi maaf pasal apa? pasal Nabi kenangkan ma' no ma' aduk semayang no dia duk dengar bunyi suara anak teriak ni sedangkan dia aduk semayang nak panti tak boleh Ah ha, jadi dia suruh kita ra'i orang-orang ni sampai macam tu supaya ma' tu dapat khosok dalam semayang penting rupa-rupanya tuan-tuan yang kata khosok dalam semayang ni penting dan kita sendiri pun tak tahu kadang-kadang khosyok ni lagu mana dan tak tahu kan kita cuma duk baca cerita sahabat Nabi bila semayang dia mencapai tahap khosyok dalam semayang ni sampai anak panah lekat di kaki orang cabut buang dia tak merasa bolehkah kita sampai peringkat tu kan kita baca banyak-banyak tuan-tuan kita takut kita takut orang-orang itu eh? kita duk baca banyak-banyak dia takut seorang-seorang. Dia takut, iya aku ni... Tentang manakah dudukkan aku ni? Dan yang dicapai oleh sahabat-sahabat Nabi... Yang dicapai oleh ulama-ulama besar... Kita tak pernah rasa. Macam mana kita duk rasa kita dah okey lah ni? Sedangkan hak dirasai oleh orang yang hebat-hebat... Kita tak pernah rasa. Takut? Kalau sahabat-sahabat yang hebat-hebat ni pun takut... Takut kot-kot kalau amalan dia ni tak cukup lagi untuk nak mengadar Allah SWT. Kalau dia yang semayang boleh dapat khosyok macam tu pun takut lagi. Kot-kot amalan dia tak cukup elok untuk nak mengadar Allah. Kita ni nak rasa bagaimana? Mereka takut, takut. Habib cerita dia macam ni. Khosyok dalam semayang ni Nabi kata adalah tanda awal menjelang kiamat. Menjelang kiamat di antara benda ha awal-awal Tuhan nak ambil ini ialah kosong dalam semayang. Sehingga kan Nabi kata, kamu akan dapati menjelang akhir zaman tidak ada seorang yang kosong semayang di dalam sebuah masjid. Nabi kata, nampak main semayang penuh masjid hari jemaat. Nak cari seorang yang kosong dalam semayang, seolah-olah tak ada. Nabi kata, pakar raplah belakang. Apa pula belaka daripada iman sampailah kepada kawan hak hak main sembahyang sembahyang buat syarat ni. Enggak, apa pula belaka. Tak dapat yang dikatakan khusyuk dalam sembahyang. Ha, dia ada banyak faktor lah yang menyebabkan benda tu jadi lugu tu. Ha, yang pertama makan minum. Kita tak ketahuan makan minum lah ni. Kita tak tahu dah barang hak kita makan, hak kita minum hari-hari ni kita pun tak tahu sejauh mana benda hak kita makan ni bersih dan halal. Kita pun tak tahu. Kan, berapa banyak benda kita makan hari-hari. Kita tak tahulah sejauh mana bersih halai kita pun tak tahu. itu satu gangguan dekat kita. Kan. Yang kedua dari segi amalan yang mengukuhkan diri kita. Puasa sunat, berapa hari kita buat dalam sebulan. Kan, sembahyang sunat, berapa-berapa kali kita buat dalam sebulan. Hak semua benda yang nak mengukuhkan khusyuk dalam diri kita. Hak ni kita tak buat. Jadi bila jumlah-jumlah muhasabah balik semua, oh tak ada apa kita ni. Kita sebenarnya tak ada apa. Ini cerita dia. Baik, jadi kata Tirmizi dan pada Ba'i ini ada riwayat daripada Abi Sa'id. Dan daripada Amruh dan Anas dan Abi Hurairah. Dan katanya lagi bermula hadis tarikh ini ialah hadis yang Hasan lagi sahih. Dan telah mengeluarkan dia oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Masalah, beludah dalam masjid itu kenapa apa ditegak? Pasal apa kita tak boleh beludah dalam masjid? Kata Ibn Arabi. Di dalam syarah sahih At-Tirmidhi. Bermula masjid itu ialah tempat yang sekasih-kasih Allah padanya. Ini kita baca di masjid Tuhan Abdullah Tanah Lian. Habibun ini. Kan? Innama ya'muru masajid Allah man man'amana billah apa semua itu. Ayat yang menceritakan tentang orang-orang yang layak mengimarahkan Masjid Allah dia dah cerita dah bagaimana mulianya betapa mulianya masjid dalam agama ni masjid ni tempat yang cukup mulia dia kata sekasih-kasih Allah padanya dan pasar ialah tempat yang sebenci-benci Allah padanya oh, ni dua benda ni ha, dia kontras, dia jauh berbeza masjid lawan dia pasar masjid adalah sebaik-baik tempat di sisi Allah Manakala market, pasar adalah seburuk-buruk tempat di sisi Allah. Allah cukup tak suka. Maka sayugyalah jangan dihinakan dia. Masjid ni jangan kita duduk hina. Tak boleh. Dia kata, masjid ni rumah Allah. Maka jangan kita duduk hina masjid. Maka berludah itu dianggap menghina akan masjid. Akan bahawasanya ia buang-buangan yang diluati. Ludah ni benda tak elok kan ludah ni maksud kita nak buang benda yang kita tak suka benda tu kita tak suka kita nak buang buang sama ada ludah ataupun hinguin sehinguin dan sebagainya ni semua adalah buang benda yang diluati iaitu benda yang tak disukai dan sesungguhnya telah membersih nabi nabi saw di masjid daripada dahak dan dan ludah orang ke dinding ke kiblah dengan kain buruk tu dia nabi saw sendiri Semayang lepas semayang, lepas bagi salam Nabi nampak dekat dinding depan mehrab tempat Nabi semayang, ni Nabi nampak dekat dinding tu kesan macam kesan kahak kesan gelemah, kesan ludah orang di dinding tu Nabi pergi korek dengan, dengan jari dia, Nabi korek korek, kerek, kerek, kerek, kerek, kerek, Nabi buang benda tu lap dengan kain sobat dia ada satu hadis lain pula cerita tentang A'ara, tentang badui, main masjid Main-main-main, ludah, puih kata tepi tu Nabi buka, serbat dia, Nabi tilak Nabi punya jaga, kebersihan Dan kemeliaan masjid sampai macam tu Tak marah, tak marah Ria-ria, jerit-jerit, tak Nabi pergi buang, buang tu faham ambil lah. Faham ambil lah. Nabi tak pergi sekeh dari kepala berdui ini sekali. Hang, bahalul betul. Kata ini masjid. Mup, bagi tiga -tiga, Nabi tak buat. Nabi ini dia tak perungui. Dia tak kasar macam tu. Nabi ini manusia yang cukup bersopan. Dia tengok benda macam tu tak apa. Dia pilak buang. Bila dia pilak ni berokok berapa ramai manusia. Yang hati mereka ni rasa teruntun. Dengan perbuatan Nabi tu. Rasa macam kena runtun hati. Eh berasa tak puas hati dengan orang yang buat benda tu sehingga Nabi pilih itu sebab bila main seorang Arab seorang Arab badui masuk dalam masjid semayang-temayang bangkit dia pergi tepi masjid, po oh dia kencil bukan kencil atas masjid tepi masjid, dia pergi po oh dia kencil Sayyidina Umar Al-Khattab dia ada sebelah dengan Nabi masa tu tengok-tengok, pegang ulu pedang dia Nabi kata jangan-jangan bagi dia sempurnakan hajat dia Jangan dia tengah ada kencing hampir nak cekak dia. Dia lari mambuk jenuh basuh satu masjid pula. Maka bagi dia khabar hajat dia. Tentu dah dia pilih tempat dia biar dia sempurna. Selesai hajat dia. Baru kita pihak bangka dia. Pihak bangka dia lain kali jangan buat macam ni. Itu dia Nabi SAW punya didikan. Maka tidak heranlah makin ramai orang ikut Nabi SAW. Macam tu. Baik, ni dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia membersihkan kesan kahak dan ludah yang lekat di dinding arah kiblat ni Nabi buang dengan kain buruk. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan beludah bagi hamba itu tak dapat tidak pada mana-mana kelakuan ada ia. Sehingga dia dalam sembahyang sekalipun dia kata Allah bukanlah nak melarang orang daripada ludah, tak larang. Tapi dia ada cara dia. Bukan tak bagi. Ada orang tuan-tuan-tuan. Biasa jumpa orang semayang. Dia ni dia tak semayang tak apa. Bila semayang ayak liuk takung dalam mulut. Oh dia pelik semua. Penyakit apa mereka dia? Dia duk cakap dengan kita biasa-biasa ni tak ada apa. Tapi bila dia semayang, ayak liuk kau duk takung dalam mulut. Sampai last sekali bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayak liuk dalam mulut. Ada orang macam tu. Sama macam setengah orang bila duk biasa ni tak ada apa. Mai bulan puasa dia ludah tak berarti. Nampak tak? selalu dia tak mengalami masalah ayak liok yang berlebihan. Tapi bila mai bulan puasa. Nah, dia ludah ni sampai kita pun tumpang keril engkau. Kita tengok ke dia duk ludah ni sampai siap satu ketung kuah meja. Di pejabat ni. Duk menulis duk type duk apa. Saya lagi tarik ketung ludah. Saya lagi tak? Allah ilaha illallah. Dia seorang ke bosan? Orang lain tak bosan ke? Kan? Ada orang macam tu. Dia bila dia semayang, ayat-ayat dia ditakung dalam mulut. Nombor satu, kalau dia jadi imam, lagi sakan, takung lagi banyak. Kan? Abang lah, kali kita dengar bagi salam tu, kita tahu. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis, telan kita tengok, kita sekali. Ha, jadi dia kata Islam tidaklah sampai peringkat larang. Dia kata daripada beludah ni. Tapi dia kata ada ada waktu ada ada ketika ada cara dia. Dia kata sehingga di dalam sembahyang sekalipun, maka ini hukum yang bermacam-macam padanya. Dalam sembahyang pun kalau kita tempat saludah tak dapat, tidak tempat saludah ada cara dia. Dia kata. Baik masalah beludah di luar masjid di dalam sembahyang apa hukumnya? Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim. Ditegah orang yang sembahyang itu ludah di hadapan dan di kanan. Dan ditegah ini umum sama ada dalam masjid ataupun lainnya. Bukan kata sembahyang dalam masjid aja tak boleh ludah ke depan atau ke kanan. Sembahyang di rumah pun tak boleh ludah arah depan dan arah kanan. Begitu. Adapun orang yang sembahyang dalam masjid, maka jangan ludah ia melainkan pada kainnya. Ha, kalau dalam masjid tak ada jalanlah. kalau di rumah tak apa lagi di rumah kita semayang ada sisa makanan dekat kita boleh ludah belik kiri lalu kita semayang di rumah belik kiri tak ada siapa tapi kalau semayang di masjid kiri kanan ada orang eh ingat depan dengan kanan tak boleh kiri boleh kena pipi kawan dua pulak sebelah huk kata satu punya serunding duduk di pipi dah ha, ha, ha. jahannam je dah dia ada cara dia lah jadi dia kata kalau di rumah dia kata boleh cara dia minta, apa nama kalau sekiranya kita nak beludah juga tak dapat tidak dalam masjid dia kata boleh iaitu pada kain ni lengan baju misalnya sadut semayang ni pasal ada benda dalam mulut angkat lengan baju ni buang cukup macam tu. jangan ludah keluar macam tu. sapu di baju Ataupun di mana mana lah baju mana kita nabi yang mudah lengan baju lah ambil buang itu cara dia dia kata dia kata walau bagaimanapun orang yang sembahyang pada lain daripada masjid maka bolehlah ia beludah di bawah tapak kakinya yang kiri ataupun di sebelah kiri jika tiada halangan oh, syarat tak ada tapak sebelah kiri. Adapun jika ada halangan seperti ada seorang makmum berdiri di sebelah kiri maka harus ia beludah sebelah kanannya. Ha, kalau semayang tu dia duduk beli kanan ada makmul seorang dia balik kiri kalau nak kiranya kanan tak boleh, depan dengan kanan tak boleh kiri boleh, tapi kiri ada orang, kanan tak ada orang maka harus jugalah belah kanan, kita buat itu syarat dia apa? tidak di dalam masjid kalau di dalam masjid, kok mana pun tak boleh melainkan pada kain saja. begitu cara dia baik Maka harus ia beludah sebelah kanan. Kalau sekiranya sebelah kiri ada orang. Masalah beludah sebelah kanan apa sebab ditegah? Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim. Dan hanya-hanya ditegah ludah sebelah kanan itu kerana memuliakan baginya. Ha? Mulia belah kanan ni mulialah. Dalam Islam, apapun dia seorang mula belah kanan. Kan Nabi biasa makan dengan satu orang depan dia. Orang tu pegang makanan dengan tangan kiri. Nabi kata, Kul biyaminik. Nabi kata makan tangan kanan. Nabi kata. Bahkan dalam banyak hadislah Nak pakai baju pun sunat. Masuk tangan kanan dulu. Nak pakai kasut pun sunat. Pakai kasut belah kaki kanan dulu. Nak langkah masuk masjid pun sunat. Langkah kaki kanan dulu. Ini bukan adab biasa. Tapi ini adab yang ditunjuk oleh Nabi. Dia dalam hadis dia. Kecuali dalam kes-kes tertentu. Seperti tawaf Ka'bah. Ka dia tawaf kiri. Itu pun ada pasal. Pasal apa? Pasal dulu. Puak-puak jahiliah tawah kok kanan. Maka Nabi kata, kita kena menyalahi perbuatan mereka. Maka pergi kuat kiri dan dia menjadi syariat Allah. Begitu. Hak lain, dia duduk suruh kanan. Maka kanan ni dia kata adalah adalah satu arah yang mulia dalam agama. Dan dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari, kata dia, Maka jangan berludah seorang kamu sebelah hadapannya dan sebelah kanannya. Kerana di sebelah kanannya itu ada malaikat. Oh ni. Dalam hadis Bukhari pula kata macam tu. Jangan ludah sebelah kanan. Pertama-tama, malaikat ada sebelah kanan. Begitu. Kata Al-Qadhi, dan bermula tegah ludah sebelah kanan, ialah serta boleh meludah lain daripada sebelah kanan. Maksudnya, tak boleh ludah sebelah kanan. Kalau ada tempat untuk ludah sebelah kiri itu maksudnya. Ha, kita tak boleh nak beludah sebelah kanan. Kalau sekiranya kita ada pilihan untuk ludah sebelah kiri. Saja nak ludah sebelah kanan, tak boleh. Dia kata. Maka jika Uzzur berludah lain daripada sebelah kanan, Maka harus baginya ludah di sebelah kanan itu. Itu dia silap tu. Maka jika uzur berludah lain daripada sebelah kanan maksudnya kiri. Tak boleh nak ludah. Tanpa mana pun tak boleh. Meleng ke sebelah kanan saja. Maka harus baginya ludah sebelah kanan. Tetapinya yang aula dibersihkan kanan itu daripada ludah dengan seboleh bolehnya Elak daripada ludah sebelah kanan. Masalah berludah dalam masjid salahkah juga jika hendak berludah sangat-sangat dia telah dalam masjid ni tak, tak boleh dah tak boleh tahan dah tempat solat juga kena ludah tak apa, -apa kalau kita tempat solat wahai saudara ku telah datang hadis yang menunjukkan salah berludah dalam masjid iaitu dikeluarkan oleh at-Tirmizi dengan kata dia an Anas radhiyallahu anhu qala qal Rasulullah sallallahu al buzak fil masjid khati'ah وَكَفَارَتُهَا dafnuha. <دَفْنُهَا> Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi SAW. Bermula berludah dalam masjid itu salah. Dan kifaratnya ialah menanamnya. Bermula ini hadis Hasan lagi sahih. Ini bagi kih masjid zaman dulu lah. Masjid lantai tanah ni. Masjid lantai tanah. Kan orang yang pergi haji, apa nama, pi Mekah buat haji tahun 70-an dulu, lantai ada pasir hari masa tu. Kan? Apatah awal daripada tu. Memang lantai-lantai tanah lah. Nua apatah lagi masjid Nabawi, masa zaman Nabi Mula-Mula Bina, masjid Nabawi dulu. Lantai memang tanah lah. Ada lengkis masjid yang berlantai tanah ni. Kalau dia teludah juga dalam masjid, dia kena kambih. Ludah dia tu dengan dengan tanah. Begitu. Allah ludah terkapit tak boleh lah Pidu ambil tikar mengkuang tapuk di atas pula Pernyataan pasal ni anggapkan kamu ludah Tak boleh Dia tak sama Kan dia tak boleh macam tu Baik ketahuilah lah sedaraku Dengan hadis yang di atas ini Diketahuilah akan meludah di dalam masjid itu Salah Ini ludah tuan-tuan Banyak lah saya jumpa siapa Sembang pasal masjid Ambul Sampai habu rokok pun bubur bawah kapek masjid Teruk eh? orang oh, masjid cerita teruk saya kita pun tak tahu dia kata sekali kita buat nak bersih secara besar-besaran lah nak kata gotol royong tak gotol royong gitu bila angkat-angkat kapit bawah kapit tu dengan abu rokok ni penuh oh, biadab lah sampai peringkat tu biadab lah kan tak boleh lah sampai macam tu kita tak jaga kebersihan rumah oh, Allah sampai macam tu tak boleh kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim bahawasanya beludah dalam masjid itu salah semata-mata. Sama ada berhajat kepada beludah ataupun tidak berhajat, bahkan boleh beludah pada pada pakaiannya. Ha dalam masjid dia kata kok mana pun tak boleh ludah, dia kata. Melainkan kalau terpaksa juga ludah pada pakaiannya. Begitu. Maka jika sekiranya beludah juga seseorang dalam masjid, maka sesungguhnya memperbuat salah dia. Ya? Dan lazim atasnya kafarah akan kesalahannya itu dengan menanam ludahnya itu. Itu denda dia. Dia kena kambih ludah dia itu. Maka inilah yang betul. bahwasanya beludah itu salah. Sebagaimana sarih dengan dia semudah Nabi SAW itu. Dan telah berkata ulama dan al-kabir ayat di dalamnya akan satu perkataan yang tiada betul. Dia kata ada satu pendapat tak betul yang orang bagi satu masa dulu. Bermula kehasilannya begini. Ni pendapat yang tak betul ni macam ni, saya kata. Bahwasanya dalam masjid itu tidak salah. Melainkan pada hak orang yang tiada mahu menanamkan dia. Ha, ah, ni ada satu pendapat yang tak betul. Pendapat itu kata, ludah tak salah kalau kita bercadang nak kambus tak lagi, lagi. Kalau kita ludah dengan dengan dengan niat tak mahu kambus baru salah, lagi -lagi kalau kita ingat aku ludah saya ku kamweh balik ludah tu tak jadi salah ini pendapat yang tak betul dia kata. dan ada pun orang yang mau maksudnya yang mau kamweh balik ayat eh, ludah dia ni maka tidak salah bagi dia ha, ini pendapat yang tak betul dan mengambil dalil ia baginya dengan beberapa perkara yang batal ha, sandaran dia adalah semua sandaran yang batal dan tak diterima Nah ha, ini tak betul dia kata. kata Imam Nawawi maka perkataan ini salah yang terang orang Arab kata khapa'awi kakak awi ni masuk salah terang-terang karut ni macam ni tak patut kata lagi menyalahi bagi nas hadis Nabi dan kerana mengatak oleh ulama' yang telah aku beri jaga akhirnya supaya tiada tertipu daya dengan dia jangan kita tertipu dengan pendapat-pendapat yang tak betul yang macam ni begitu berludah dalam masjid bagaimana kifaratnya kata Imam Nawawi dan ada pun subda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masalah itu iaitu maka maknanya jika memperbuat seseorang akan ini ini kesalahan maka lazim artinya kena kafarah sebagaimana zina dan arah dan bunuh perburuan dalam ihram yang diharamkan dia dan segala kesalahan ha, macam kesalahan lain bila kita buat salah kita kena dedah maka apabila memperbuat sekalian ini maka lazim artinya derah dan telah bersalah-salahan ulama pada maksud tanam dalam hadis itu maka bermula jumhur berkata mereka itu maksudnya tanam kaludah itu di dalam tanah masjid ataupun dalam pasih-pasihnya ataupun dengan menggunakan anak-anak batunya jika ada dalam masjid itu bertanah ataupun berpasih ataupun ada anak batu dan seumpamanya dan jika tiada, maka dikeluarkan akan dia. Yang ni, jika masjid itu berlantai batu ataupun berlantai papan. Tiba-tiba diludah hatinya. Maka hendaklah sentai dengan apa-apa. Sentai maksud lap. Lap dengan apa-apa. Kemudian buangkan keluar. Dan dihikayatkan oleh, oleh ar-ruyani daripada ashab kita ada satu kaun. Bahawasanya maksud tanam itu ialah mengeluarkan semacam semata-mata. Ha, maksud itu ialah dibuang, buang balik keluar. Macam tu. Hmm. Kemudian dia kata itulah ha, dahak dan hingui apa semua ni najis ke benda ni? Ha. Bahawasanya ludah itu bukannya ia najis dan tersebut dalam sahih Muslim dan itu semua bukan najis itu aja dia nak beritahu. Ha. Lepas ini kita masuk bab majaa' at tafajdah fi iqra bismirabbikal ladzi khalaq dan juga wa idz as-sama'un ha. dua ayat ni, adakah ayat ni juga dianggap sebagai ayat sajdah. Kan ini jadi di di beberapa tempat. Eh. Semayang apa nama subuh pagi jumaat. Semayang subuh pagi jumaat, kemudian apa nama imam dia tak baca surah sajdah. Dia baca iqra. Kan dia baca iqra Bismillahirrahmanirrahim. ladzi khalaq Sampai hujung tu dia kata wasjud waktari kan, lepas tu imam terus sujud, sujud sajdah ada pula orang dia tak sujud dia kata pasal apa, pasal tak baca ayat sajdah dia kata oh. dia kata, Eh, oh, apa ni dia kata ni, baca ayat lain ni, eh? baca ayat lain pergi sujud pula, dia kata kan, jadi dia tak sujud, tu saya cuba, pergi kan kalau orang semua sujud dia tak sujud dia engkar perbuatan iman habis sangat dia ter terkeluar daripada semayang berjemaah saja dia PMB ambil berdak mikrofon buat pengumuman pula <laughs> dalam masjid dia kata semayang siapa yang sujud sembang dengan iman tak betul ya? dia kata ha ini semua nak jadi duri eh ya? enggak jadi tontonan kita ni gini lah kita ni kalau kita tak reti kita tersapu dok kumpul buat tak boleh pasal apa lalai dia makan diri jangan makan diri kita belajar dulu bagi kita faham satu-satu benda kita nak teguk apa pun kita kena faham dulu kita tak faham dia teguk macam mana pergi teguk orang dalam keadaan tak faham hmm akhirnya orang gelak ke kita orang gelak ke kita ah, jadi ni masalah dia jadi ni kita akan jumpa tajuk ni insya-Allah pada bulan depan dia ba majaa fi sajadah fi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Surah al Al-Alaq ni Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ni adakah ayat ni juga last kali itu dipanggil ayat sajdah. Adakah kalau jumpa ayat tu dalam semayam disunatkan kepada kita untuk sujud ataupun tidak? Ha, kita akan tengok. Kalau kata ada, ada hadis ke tidak? Baik berdasarkan hadis tu nabi sujud ke tidak. Ha, semua kita akan tengok. Jadi kita akan tahu benar ni secara ilmu banyak masalah dalam masyarakat kita ni yang kita tak tahu secara ilmu kita pakai ikut-ikut, pakai dengar-dengar yang kita sebenarnya pun tak tahu betul-betul tak betul. kan, ha, jadi bila kita belajar kita jumpa, kita tahu ha, bila kita dah belajar kita dah jumpa daripada kitab, jumpa nas, hadis dan sebagainya, bila kita kata betul, tak sama siapa kata tak betul, sebab kita belajar orang yang kata tak betul ni dia tak belajar dia main nak hukum aja nak jatuh hukum kata tak betul. Haji cerita dia macam tu. Ya mudah-mudahan jentuan supaya kita bila setiap kali kita mengaji, sekali kita dapat, sekali bertambah ilmu kita, sekali kita boleh memperbaiki amalan hak ila ila dan sekali lah kita harap Allah boleh angkat darjat kita duduk pada kedudukan yang lebih mulia di sisi dia. Wallahu alam. Kita belajar tajakkan sedekah sahabat kita tanya tadi cerita ludah telah ni dia bersih kan bersih sampai terkeluang apa hingui dah jatuh tumpuk di ke depan benda tak sengaja kan tak sengaja tak jadi salah lah cuma kita ambil hak ujung ni lah apa dia bersihkan balik benda tu dengan menggunakan apa-apa benda cuci dia pergi bersih balik pergi buah yang tu lah ya, jadi hak kita untuk baca ni kalau sengaja sengaja ludah apa semua tak boleh ha? jadi hingui ni kalau terbit dengan jalan ni, yang tidak sengaja memang jadi benda macam tu. Jadi kan dia mesti keluar si kalau jatuh atas kafe tak apa. dia pelekat belakang kawan lagi karut. Lagi kau nak buang tu tak apa. nak nak pi habang kat dia tu. Pi habang kat dia ni sat sat nak buang. Dia doei eh eh -e, apa ni? Kita nak habang tak habanglah kan dia sigung sat sakit saja aja kita tak habang awal lain pula mai buat ramai mai habang pula. Ni si kita lah jadi. Ha. Ni benda boleh jadi kan baik jadi dalam agama dia Dia bagi adab ke kita, bila nak pasir dia suruh, tutup kan, tutup jangan bagi benda tu sampai sembuh tiga orang kan benda ni jadi, betul-betul dia dalam semayang ni ribu satu kemungkinan boleh jadi harbah tengah semayang ambil ha? jelutung satu, satu satu kali jemaat tu semayang jemaah orang main ramai sampai keluar masjid kan sahabat seperti itu satu budak muda lah semayang dekat luar tu dekat dengan tangga nak turun tu kan dia pitam macam nak tu, tengah tu semayang pitam tersembam di kena apa kena bucu tangga turun tu kong kata kena tu dapat sebok bro pada kau hadduit sebelah ni lebu mana nak buat ni, lebu mana nak buat, lebu mana nak buat kan dia pita, dia tak pahala dia tergolak, tak sedang pergi ni darah sembang keluar, nak berhenti semayang, nak tolong angkat dia ke kau tak boleh berhenti ke, lebu mana kah? dia duduk ia, ia, ia, ia, luka lah, lah, lah, lah. ha, tu semayang ni, dia seribu satu benda boleh jadi kawan saya dulu tengah semayang subuh, masa duk mengaji kolej islam dulu kan, tengah duk semayang subuh yang tau, tengah semayang, tengah semayang subuh, ni rekaan pertama dia lena dia rebah buk kata jatuh turis senap ya Allah kata dia ni apa hal mati kah pengsan kah apakah jadi kawahat semayang sebelah dia lah masalah kan jadi dia mata duk tengok dia tu kan? dia apa turis jatuh duk kakak senap dulu tu. tak apa turis semayang juga kau ni pun bagi salam bagi salam assalamualaikum rahmatullah eh? gerak-gerak dia pun mangkir eh bangkit di mana ni, di mana dia tanya di mana, di mana <laughs> kata duk temayang sebuah lah duk oh oh oh oh, oh. wang No, kata suruh pembik ayak semayang le. boleh jadi benda tu tak terlintas dalam kepala kita boleh jadi jadi, jadilah. lah kata dia lena, dia blackout terus terus rebah, terus rekod seno <laughs> ngantuk-tunggu lah gaya tu kan, bakit pembik ayak semayang lain, main duk semayang sorang dia belakang tu jadi, benda nak jadi kan, macam yang saya cerita satu masa dulu yang apa nama ustaz lah kan, mengaji tinggi apa semua, tapi nak jadi ke dia nak buat macam mana, benda nak jadi dia batal, tengah semayang tengah tu semayang maghrib, ni saya tak ingat dah, tengah tu semayang batal batal dia jadi dia jadi, tak tahu nak buat lagu mana kan kami duduk belakang dia ni, sah utama belakang dia ni dia, dia tengah baca fatihah. Baru al-Rahmanir-Rahim sengak. Kita duduk belakang ni jadi... Tak kena lupa fatihah kot. Tak pernah orang lupa fatihah kan. <coughs> jadi kita pun jadi kacau lah. Jadi duduk teringat ke dia ni. Apa jadi ke dia? Susah. Ingat. Kalau batai. Duduk di tepi tu. Kita tahu kata batai ada kawalan nanti nak dia. Tapi duduk. Dia duduk beri juga. Dia batai kot dia lupa fatihah kan jadi jadi susah semua orang lepas tu bunyi asrullah alazim dia kata <laughs> astaghfirullah alazim apa jadi susah kan kawan nak lantang api nak take over tempat dia sebagai imam pun dia duduk santori nak rampai kuasa ni tak boleh lepas tu dia duduk oh, kita pun kata woi dia baca dia kata tak apalah dengar Kawan yang belakang dia ni... Kawan yang orang ni sembilan... Dia langkah... Dia langkah... Baru setapak... Biar dia bangkit berdiri balik... Kawan ni dah pergi setapak dah... Dia undur balik... Biar setapak belakang balik... Dia berdiri pula... Dia berdiri pula... Lepas tu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh... Dia bagi salam... Leku semayang manyak... Leku tu pulak lah... Aku kata... Aku, aku. Dia jadi macam... Kadang-kadang benda... Bila berlaku secara... Tak, tak sangka dia terlupa tu nak selesai macam mana tu dia cari punca tak jumpa dia bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum tu dia duduk berdiri lagi tu leleh dia kata Ana Batai herah. dia kata gitu oh, tu rosak tu nampak rosak Ana Batai dia kata dia beralih dia pegang lengan kawan saya duduk belakang dia ni pegang dia heret di depan gantian lah gantian lah dia kata kesian jawabkan dia kan jadi tak payah kesian tu satu bang dia jadi cempurah dia satu bang kan kawan ni pun rek-rek kaki sebelah gitu pergi depan hmm, tak payah lah baca pasiha balik start berdawai balik macam okey lah itu bila kita rekam ikhtira kita dulu kita tunjuk tu dia langkah balik dia langkah beruk-beruk dia balik lepas tu tak turun semayang banyak bulan ni lah jadi segal lah kan segal lah jadi lagu tu jadi bila dah balik dah di rumah Duk di rumah ni dia ingat balik tu rasa tak syok eh? benda mudah macam tu pun eh? mudah lah memang benda tu mudah tapi bila jadi kat kita nak buat ke mana? bila jadi kat kita hadut mengaji ni, hadut mengaji hadut, hadut tahu ni bila jadi terkejut tu dia hilang punca ha, ni benda ni benda ni bukan jadi selalu bukan bukan jadi selalu semayang jemaah tu imam terlupa rokok jadi banyak tempat tu jadi semayang jemaah. Baca tu rokok, rokok yang pertama. Habis baca surah, Allahu Akbar. Ingat dia rokok, rupanya dia terjun sujud. Tu imam ni. Jadi makmum ni, hak depan, awal lagi dah terkejut. Ayuh, dia sujud pasal apa-apa. Lah. Hak belakang, dia pakai dengar surah je. Allahu Akbar, pakai rokok lah. Imam ni lepas sujud, dia bangkit dua antara dua sujud. Allahu Akbar hak belakang tu eh depa dia tak kata sami Allah limam dia ada ingat tu imam yang tidak pada itu imam bangkit duduk antara dua sujud dia jadi ketua hak belakang cara belakang depan ni tengok-tengok tu imam sujud tu dah ada yang terjun sujud juga suncunya -sujud, sujud mata duk nampak orang kiri kanan tak sujud bangkit balik dia jadi legitu bangkit duduk-duduk bangkit berdiri balik ada haduh berdiri pi balik rokok yang tu imam duk sujud dia jadi kelampuk habis Hmm. lalat tu hmm. so, imam bangkit rekaat kedua pula hak mana yang tak rokok tak jujur tak buat apa, apa tadi semua balik rekaat kedua semua imam jadi cempurah lah bagi salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi hmm. hak belakang lepuh apa jadi apa, -apa ni dia puh, tak mutu balik bila. kan dia kata takda bukan salah kita salah tu imam dia tengok malam dia, dia tak mutu balik kan baik kalau jadi kalau jadi kat kita kita nak selesai lelaki Mas satu kan, mas satu jadi tu nak buat aku mana. Tak leh buat apa, sampai bagi salam. Bagi salam orang bagi tahu kat Iman. Kata, Tuan Iman Toy Iman tak rokok tadi." Eh dia kata, "Aku rokok." Dia lupa. "Aku rokok." Dia kata, "Tak Iman tak rokok." "Aku rokok." Dia kata. Nak bergaduh apa dia? Dia mentua. "Aku rokok." Dia kata. Hmm, tak apa, pakat sengak dulu tu hak mana yang faham sikit, pakat tu buat semayang lohong hak tu hak faham sikit hak tak faham ni dia tanggung dia lah. <gul> larat dia nak tanggung, dia pun dah tua lah kan, satu masjid nak suruh dia tanggung <gul> ya, jadi itu sebab kita tempat semayang ni pun kadang-kadang dia berlaku secara secara kebetulan dia jadi, kan satu masjid belah-belah sungai petani ni uh, pertubah pertubah jumlahan Khatib bertugas tak main, tak tahu apa siapa. Dia pun tak telefon, tak habis tak boleh main apa, apa, apa, tunggu, tak ada, tunggu tak ada, tunggu tak ada Waktu masuk dah Bang-bang dah, duduk cangak cari dia tak ada tak, ada, tak ada. Dia pun tengok ada satu cikgu Mana kau duduk depan seorang Cikgu naik tu, eh aku tak bisa dia Tak ada siapa ni cikgu guna naik Aku tak bisa, dia kata <gat>? Dia pun naik bila cikgu Daripada kami ni baik cikgu, daripada pun kena ha, Dia pun Semua orang berkata tu tengok ke dia kan Abah tak kenal, naik juga ni adalah buku kotubah tu orang duduk buh lah atas tu dia tu kan buka-buka baca bila dia pun saya baca-baca habis selesai bila kotubah pertama duduk antara dua kotubah nak bakit pula duduk cari kotubah kedua takda pula dah dia nak jadi alih pi alih saya takda beralih tu takda takda turun saya lemari bawah ni turun daripada membang saya duduk selongkar lemari ni cari-cari cari-cari tak jumpa juga hmm, dia bercakap siapa piduk ubah pula dia kata dia jadi lagu tu siapa piduk ubah pula dia kata aku dah lagu kata aku tak boleh dia kata yang benda tu rondut letak di atas tu siapa dia duduk merepek di bawah ni imaat dah jadi lagu mana dah kan selang tu dah jadi lama lepas tu bercakap kalam ajun Nabi bercakap dengan perkataan-perkataan yang tak kena mengenal dengan khutbah apa semua habis semua hmm. dia kata kata bila yang buat pengumuman mayang lohok dia kata jadi begitu. Bukan jadi. So bila pun ya ya nak buat guna dia nak selesai benda ni peganglah assalamualaikum tuan-tuan minta maaf semua jangan mainlah hor udara segala. Ha dia dia kan. Jadi benda ni, jadi bila kita belajar dia ni, Bahrul Mazni ni dia ada troubleshooting. Bila dia ada buat masalah-masalah masalah ini troubleshootinglah. Troubleshooting. Kita baca masalah ni. Jadi dalam banyak-banyak masalah hak dia bawa mai dalam kitab ni, kadang-kadang jadi kat kita. Ha, kita tahu macam mana nak menghadapi keadaan tu ha, jadi kalau kita belajar, kita tahu caranya. Jadi kita boleh nak bagi tahu kata penyelesaian dia kita buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Kalau tidak jadi ibadat, tuan-tuan, ibadat kita kena buat begini lah. Kan? Ibadat ni dia tak boleh tak boleh buat lebih kurang pasal kita nak bersembah pada Allah. Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang tak memerintah berhajat apa dengan kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tak berhajat apa dengan kita. Innallaha Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Allah Ta'ala ni Tuhan yang Maha Baik. Allah tak terima melainkan yang baik-baik. Nah, jadi kalau kita nak buat, kita mesti buat yang terbaik nak bagi ke Tuhan. Kita buat ibadat lebih kurang halai-balai ala qadar. tak padam lah dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala kita nak pergi bagi benda yang tak, tak sewajarnya. Ya, jadi mudah mudahanlah kita belajar ni menambahkan lagi kebaikan kepada kita semua kita boleh berbetih mana-mana yang silap mana yang tak betih. Wallahu'ala yang baik daripada Allah, yang tidak baik itu silapnya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul hasil. Allahumma salli ala Muhammadin fil awalin wal akhirin wasallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin